han posat a veneres, el mateix que et deia. Jo sí que venen i m'hi diuen, pues canta al País Petit, pues canta al País Petit. I l'Emilio sempre ens transporta a Cuba amb aquestes cançons covades que tant no hi sap fer. Per tant, hi haurà veneres, hi haurà mare vostè, pescador vestida de nit, hi haurà alguna rumba, i com sempre fa hi haurà un repertori molt variat. molt variat. Mm. Parlem una mica d'aquesta simbiosi, ja ho sé que ho m'has fet alguna vegada, però en pla més íntim amb, amb l'Emilio, és que mm, us, us veig com si fóssiu eh, Can Ljungle. Sí, bueno, és que com tant de temps en l'escenari no? i realment... Um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 Sí, sí, sí. l'Emilio, jo, jo per sempre li dic que eh, t'has de promocionar més i l'altre dia li vaig penjar al veure tots els concerts i perquè, ostres, penja, ho penja, jo ho penjo doncs segur que més d'on diré on toca avui l'Emilio, no? Doncs anem a veure i l'Emilio aquest any, a més a més, han ha registrat un CEDEM solitari que, que el, portarem a... el portarem avui a Plaça Nova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 La Neus pot ser de les millors, sinó no la millor intèrpret que podem tenir a casa nostra darrerament, però ha de continuar pencant igual que els altres, eh? Hombre, hombre, i tant, i tant. Aquí s'ha de fer seguir tot mentres que es pugui. Molt bé, per Neus. Uh, molt bé. Una abraçada, que vagi molt en bé aquesta... En deus avui a Plaça Nova, eh? Ens hi, Efectivament, ens hi trobarem i, i et sentirem i et gaudirem una vegada més gràcies a la teva bon. música i també amb l'Emilió. Una abraçada. Gràcies a tu. Merci, una abraçada, adéu-sabes.